Ми з нею всюди були разом Батьки пропадали на роботі Та й після роботи їх часто кликали в село То до одного, то до другого хворого Ніч не ніч, свято не свято Вони нікому не відмовляли Дід любив собі полежати А ми з нею Ми були нерозлучні Куди вона, туди і я Дід помер, коли я був ще дуже маленьким Помер тихо я навіть не знав, що він мертвий Заснув і все А вона? Вона мала цукровий діабет І коли мені виповнилося 12 років, злягла До лікарні їхати відмовлялася Лежала у світлиці з почорнілими ногами Вона завжди була така моторна Робота горіла в її руках І мені було дуже незвично бачити її такою вона хотіла, щоб я був біля неї, щоб щось розказував, хоча б про те, яка погода на дворі. Вона швидко втрачала зір, але як тільки я, користуючись цим, намагався тихенько вийти з кімнати, вона одразу казала мені «швиденько повертайся, Харитоне», так вона мене називала. Чесно кажучи, мені скоро набридла роль доглядальниці. Та й хлопці сміялися «Ходи, поб'ємо м'яча, чи ти записався у няньки?» У неї було нетримання сечі Батьки постійно міняли простирадла Але все одно цей запах, думаю, він їй теж дошкуляв Вона казала «Хотілося б ще пожити, але не так» Водночас вона дуже багато пила води і в мої обов'язки входило приносити їй воду. Я дратувався, чому вона так багато п'є. І от, одного дня, коли батьки, як завжди, пішли на роботу, я вирішив, що і так засидівся в хаті і тихенько вислизнув із кімнати. Навздогін мені лунало. Я чекаю, Харитоне. Але я тільки рукою махнув. Я лишив біля неї з бани з водою І побіг грати у футбол Тоді якраз цвіли тополі І тополиний пух усталяв землю Десь під обід Мені чомусь захотілося додому Дуже захотілося Але всі побігли до річки І я побіг із ними Все Веселитися я більше не міг Я нудився Не знаходив собі місця Мене тягло в село, мов магнітом я дивувався і злостився на себе. Та що ж це таке, врешті-решт? Це був найдовший день у моєму житті. Під вечір я побачив батьків. За моїми підрахунками, вони мали вже давно повернутися. Але по дорозі вони, як завжди, до когось зайшли. І... Одне слово, вони теж побачили мене і запитали, як там бабуся. Я невиразно щось мугикнув, і ми всі пішли до хати. Вона лежала на боці з простягнутою рукою, очі були відкриті, шкіра синя аж чорна. Збан валявся на підлозі в калюжі води. Мабуть, вона хотіла напитися, але напівсліпа перевернула збан, і, і вода вилилася. Тоді ж, мабуть, вона і покликала мене, а я не прийшов. Я думаю, це сталося в обід. Думаю, вона переконувала себе, що я ось ось повернуся. Думаю, вона довго мене кликала, перш ніж померла. Я втік із дому, не з'явився на похорон. Я почав жити так, неначе цього всього не було. Просто не було і все. А через кілька років уже в інституті. Я вперше відчув, що життя не має сенсу. немов хвиля накрила мене з головою і викинула кудись на безлюдний острів. Я не знав, що зі мною діється, не знаходив собі місця, забув про навчання, перестав з'являтися у компаніях, аж поки не сів у поїзд і не поїхав світ за очі. Зійшов на якісь цілком незнайомі станції, поблукав, Несподівано вийшов до цвинтаря І тільки тут заспокоївся У психіатрії є таке поняття Дромоманія Нестримний потяг до мандрів Принаймні раз на рік я мусив кинути все Сісти чи то в потяг, чи в авто І їхати, їхати, їхати Не злічити цвинтарів, на яких я побував Мені подобалося ходити поміж могилами, відчувати під ногами землю, в якій лежать мертві. Я почувався у їхній компанії, не мов свій серед своїх. Тільки після цього я віднаходив у собі сили повернутися до повсякденності. І головне, я уявлення не мав, звідки в мені ця нездоланна тяга. Я не мав права тебе залишати, ось так. Без жодних пояснень, але я не вмів це пояснити. Двадцять років, як цієї людини нема, а вона досі мене кличе. Скажи мені, тільки чесно, як тобі вдалося мене сюди затягти? І чому я завжди мушу тобі все розказувати, якщо ти мене ні про що не запитуєш? Його жінка, Марійка, Марічка, Марусенька, Змахнула сльози і подивилася на розкидані в долині хати. І він докінчив свою розповідь. Мою бабцю звали Марія. Мабуть, тому мені було так важко називати тебе на ім'я. А в мене цвинтар асоціюється з найгіршим періодом мого життя. Я десять років не була на могилі тата. Якби не ти, я б не наважилась сюди прийти. Вона усміхнулася крізь сльози «І прошу нарешті познайомити мене з вашою сусідкою, Харитоне Бармак Мені так давно хочеться з нею поговорити А Олад перевів погляд на могилу Рясно цвіли чорнобритці Загородка виблискувала охайно помальованими зубчиками Поряд стояла вбита в землю маленька, але міцна лавка Цікаво Наша хата завалилася? Чи Микитиха їй дала раду? Здається, то вона її купила. Шпарівна бабка, однієї хати замало, Один город то не город. Цікаво, яку ціну загне за нашу хату? Яку б не загнула, грошей усе одно нема. Але ми щось придумаємо. А може послати вперед Олега? Йому навіть рота не треба розкривати Сама комплексія чого варта Мовчу-мовчу, бабцю, це ж твоя колежанка Хіба можна про неї погано говорити Але мусиш признати, що такої вредної людини ще світ не бачив Кому як не тобі це знати?